Hej och välkomna allesammans till veckan med Petri Krim, vecka 11. Idag så kommer vi göra lite uppföljningar på tidigare ämnen- bland annat Grästorpsärendet som vi har rapporterat lite om- och även Tommy Citrius-häckningen. Vi ska prata om rättegången genom ditt mord också- som vi har tidigare där du har varit och besökt förhandlingarna. Och vi ska också börja i tyvärr ett liknande ämne. Vi ska börja med att prata lite om den väldigt dystra statistiken- gällande skjutningar i Sverige under 2022- och ett mordförsök i Upplands Väsby. För hittills i år så har det skett 72 skjutningar enligt polisen. Det visar statistik från myndigheten där man räknat antalet skjutningar till och med då 15 mars. Och det är ju också ett tiotal människor som har blivit mördade vid de här skjutningarna. Runt 20 som har skadats. Tyvärr är det ju inte... Jättemånga som sitter frihetsberövade i de här utredningarna mm. men vi får se hur det här utvecklar sig. Däremot verkar en del av de här allvarliga skjutningarna som skedde under förra året vara på väg att klaras upp. För i onsdags då kom åtalet om en skjutning i Upplands i förra året. Det handlar om två unga män, en 17-åring och en 19-åring som de misstänks för att försökt döda en annan man i Upplands Väsby. Enligt åklagaren har de två tvåtalade avlossat två skott mot offret var ett träffat honom i huvudet. Skadorna blev väldigt omfattande men han överlevde. Det här skedde i början av juli förra året och offret ska också ha blivit rånad på en sparkcykel några dagar före det här mordförsöket. Och även den händelsen, den koppelsen man till den här skjutningen som mm. någon slags del av motivbilden? Mm. Senaste åren så har ju Upplands Väsby haft problem med en konfliktsituation mellan två kriminella nätverk. Där det ena nätverket som de här två talade killarna då anses tillhöra riktat våld mot det andra nätverket för att försöka driva bort dem från området. Enligt polisen så har konflikten handlat om kontrollen över narkotikamarknaden i centrala Upplands Västby. Och vi jobbar med ett längre reportage om det här. Om du har tips eller inspel får du gärna höra. Höra av dig på peterkrim.sverigesradio.se eller 073 461 2915. Vi finns också på Signal och Whatsapp. Och självklart kan du också höra av dig i DM på Insta. Peter Krimpodden heter vi där. En 23-årig man döms till livstidsfängelse för mord efter att han ska skjutit ihjäl en annan man med pistol i Bäckomberga i Västra Stockholm. Mordet skedde i november 2020 då brottsoffret sköts på öppen gata mitt i ett tättbebyggt bostadsområde. Nu i veckan så kom domen om mordet i Beckomberga i norra Stockholm. En 23-årig man döms för att ha mördat en annan man genom att skjuta honom med flera skott. Även andra personer dömdes för skyddande av brottsling. Och mycket av bevisningen har bestått av material från den krypterade kommunikationstjänsten om där det pratats om mordet men också pratats om ett vittne där vi berör tidigare. Ja, och vittnet till det här mordet som skedde hösten 2020. Hon är ju intressant för att hon under polisutredningen och rättegången gett lite olika versioner av vem som sköt. Mm. Tre versioner är uppe i. Det här ledde också till att åklagarna ville att ett polisförhör skulle spelas upp i rätten. Det brukar man ju vanligtvis inte få göra om det inte mm. handlar om barnförhör. Men en ny regel som började gälla vid årsskiftet har gjort det här möjligt. Och ett av polisförhören med det här vittnet det fick ju väldigt stor påverkan på domen helt enkelt. Mm ett förhör tidigare under utredningen där hon pekar ut 23-åringen som den som sköt och också en person hon känner till sedan tidigare och i senare polisförhör och även i rätt då tar hon ju tillbaka de här uppgifterna men tingsrätten anser att hon är trovärd i det här tidiga förhöret och att hon kan ha påverkat att ta tillbaka sina uppgifter och tillsammans med annan bevisning så dömer man därför 23-åringen för mordet. Det här fallet jobbar vi också på ett längre avsnitt om och det kommer senare i vår och även i det här fallet så får ni gärna såklart höra av er om ni har tankar eller tips om det avsnittet. Förra veckan berättade vi att Stureplansmördaren, han som sköt ihjäl fyra personer på ett uteställe vid Stureplan i Stockholm 1994, häktats misstänkt för inblandning i narkotikahärva. Han överklagade dock den här häktningen till hovrätten som mm. bestämde att han skulle släppas på fri fot. Enligt åklagaren så kvarstår misstankarna och vi kommer fortsätta hålla koll på det här fallet. Och i Grästorpsfallet där en kvinna i 25-årsåldern först anmälde som försvunnen har polisen nu bekräftat att den personen som hittades död före helgen är kvinnan. En man som är bekant med kvinnans familj har suttit häktad, misstänkt för att ha med hennes försvinnande att göra men den mannen har nu släppts. Och i ett pressmeddelande så säger polisens utredningsledare Niklas Lindström att den sammantagna bilden som vuxit fram är att mannen inte haft någon möjlighet att bröva kvinnan livet och att han därför då försätts på fri fot. Man har inga kvarvarande misstankar mot honom alls. Sen vill vi gärna tipsa om en debatt som kollegorna på P4 Stockholm sänt tidigare i veckan. Det handlar om morden med skjutvapen. Det var inte bara politiker som hördes i den här debatten. Man fick också höra röster från drabbade. Mm. Som till exempel Tullun som förlorade sin son för två månader sedan. Jag ringer ambulans, jag ropar på min man. Vi lyfter ut honom från bilen. Jag försöker stoppa blodet, men det brinner. Det brinner om hans mager. Mitt liv tog slut där och då. Mitt liv tog slut där och då. Jag lever inte. Jo, jag lever. Jag andas. Men jag saknar mina händer. Jag saknar mina ben. Och i vår avsnittsbeskrivning så länkar vi till den här debatten. Det var allt för idag. Vi hörs igen på onsdag och vi kommer med ett längre avsnitt.